Niciodată orizontul n-a îngenunchiat în lacrimi ca acum. Niciodată lumea n-a fost mai de fum. Niciodată n-am venit unii spre alții, așa ca în exil, cu tremurați de frica atingerii să nu ne prefacem cumva în stâlp de sare. Și niciodată ca acum n-am ars în focul indiferenței verbul a iubi. Mi se pare că Fiul Iisus va fi răstignit încă o dată. Să fie oare lumea ajunsă la capăt? Doamne, ajută să se vadă cum se repetă învierea. Dă-ne lumină în ultimul nostru drum. Aceste gânduri le-am desprins din plâns de hieruvim. Volum semnat de Petre Got, apărut la editura Eminescu, colecția Poieți Români Contemporani, Petre Got, autorul volumului Plâns de Heruvim. Pentru mine poezia este un mod de a fi. Scriu din clasa a șasea, încă din gimnaziu, apoi la școala pedagogică mixtă română din Sighet, apoi la facultate, apoi după ce am venit în București, au venit comenziile. Tovareși și tovarășele, cu demnuri, cum să scriu și când să scriu, mi-a dat Dumnezeu tăria, datorită părinților mei pe care se ierte și ordinează cel de sus, datorită învățătorilor și profesorilor mei, preoților mei maramureșeni, să știu un adevăr că minciuna și atitudinea îndreptată împotriva credinții și a lui Dumnezeu sunt sortite pe ei. Când am plecat la școala pedagogică mixtă română din Sighet, tatăl meu m-a chemat în grădină sub nuc și mi-a spus două lucruri să știi, să fii cu minte, să înveți -mi bine și să nu crezi niciodată în minciunile comuniștilor. Această expresie m-a marcat. Nu o fac laudativ pentru că orgolul este orgolul diavolului, cu bunul simț necesar, Vă spun că am avut tăria să nu scriu un rând la comandă. Nu eu mi-am scris poezile. ele s-au scris. Eu am fost primul care le-am notat, cu fidelitate, cu cinste, în momente de inspirație. M-am ținuit până am găsit vorba luceafărului, cuvântul ce exprimă adevărul. Nu m-am dus după mode deși cunosc poezia românească de la straturile folclorice până la tinerii poeți, pe cum și marile momente ale poeziei universale, prin traduceri sau limbile pe care le știm, căci nu știm de fapt nicio limbă, decât limba maternă o știm cu adevărat, pictorii și muzicienii sunt mai avantajați, că ei nu trebuie traduși, Am mers pe această linie pe care critica literară a spus că e o linie a echilibrului. Ar fi multe de spus. Ar fi și multe de tăcut, dar mai multe de făcut. Nu vreau să mă transform în tribun, ci primiți mă vă rog, drept confractele dumneavoastră cu îndemnul pe care îl spunea creangălul unu la popor, cele bune să se adune, cele rele. Să se spele și voi zice cu permisiunea noastră o singură poezie, Calvaria. Luminii ce o port în mine și se căznește drumul să-și slujească, i-ar trebui încă un trup. Să ajungă în albia cerească. Iar trebui încă un crug, Hăuri și plaști să învingă. mă strigă din adânc, tânjește ora într -o durere, lasă mă să cred, Că ies din tine fruct și floare, Plânge izvorul în pustiu, Focul tămăduirii moare, Bulbii așteaptă sub zăpadă, Ari în vânt își frâng puterea, Ajută, Doamne, să se vadă, cum se repetă în